а ще якихось начальників. Бездумна юрма, котру жахала саме слово звони в телефон, жорстокий підлав комця зі столового чинка. Недолюди, які жуха, вже в тому віці не мали і на крихту совісті і поняття, Алло. не хотіли мати вона утрубці, далекий голос Мурат. І чим я їх так братував, подумав, ти, ти Алло, ти слухаєш? Хіба тим, що плював на їхнього колективізм, їхні суботники і демонстранти. Якого тобі тим, що, попри свої протезні плечі, Велетенський зріст, був дурний, як теля. Підсвідомо, кожному живе атавістичний потяг до насильства. А чоловік шукає, коли не слабшого від себе, то бодай дурнішого. А тут ще й обстановка була підходящою. Арешти, вигнання, проробки на зборах. Викладачі нервували і полохались навіть власної тіні. На першій же політичній атестації мені висловили недовіру. Ти відірвався від колективу, заявив мені голова комісії спортивної молодики з факультетського бюро. А от помиркуй сам, він почав загинати пальці Ті вважають своїм почесним обов'язком вийти на жовтневу демонстрацію. Вся група як один приходить на зустріч із делегатом першого з'їзду комсомолу. Цілий курс бере участь в політклубі «Комунізм шагає по планеті» і тільки ти. Я підвівся і глянув на нього із висоти своїх двох метрів. Мене душила людь. Хочу спитати лише одне. Прогремів мій голос під склепінням залу. Я маю право на свободу розвитку. Маю чи ні, скажіть. Наївна фраза. Наївна та й примітивна до всього, але що за переколох вона викликала? Як згадаєш, той зараз серце радіє. Тоді, правда, не раділо. Другого дня мене потягли до дикана потім був виклик на факультетське бюро, а за тиждень комсомольські збори. «То тобі потрібна свобода?» питався з трибуни спортивний молодик. «Якої ж свободи ти хочеш? Може вітрини не бити в магазинах? Може перехожих грабувати в темних заулках? А може от туди хочеш?» Він махнув у бік парку Шевченка. «От туди до пам'ятника справляти шабаш із націоналістичними покидьками?» Правда, його все одно переплюнув секретар партбюро, факультетський оратор з вогнистим поглядом і шапкою розпатленого волосся на голові. За часів моєї молодості, замислено почав він, був такий лозунг, коли ворог не здається його знищують. У складну епоху живемо, товариші, складну і напружену, епоху ідеологічної биток. Коридор закінчився, я звернув у тупик і заумер. Перед мною була справжнісінька брама, грубезно бита пластиком і, що найцікавіше, з секретним цифровим замком. Я звернувся, під склепінням єзуїтського колегіуму зависла тиша. Не видно було ані лялечки. Однак єство моє аж дригоніло, аж корчилося від близької присутності небезпеки. Сигнал був уже не комариним пищанням, а просто таки гучав у вухах, неначе могутній поклик сурми. Я ковтнув слину. Тут, за цими дверима, щось має бути, і послали мене сюди, аби я добув інформацію, що саме діється в цьому кублі. І чому від цього вмирають люди? От-от, добувати інформацію, подумав я, а не піклуватися про свою шкуру. Я нагнувся і раз по разу озираючись через плече заходився чаклувати над кодом. Перші три цифри, так, і 15 секунд пауза. Де тільки служба безпеки роздобула цей код? Подумати лишень. «П'ять цифр і пауза. А ну ж бо, як він хибний, а то буде дзвону та гуку». «Гаразд, чекаємо». Я розігнувся і втер чоло. Звісно, Тартар був фірмою, де навчали не тільки навиками рукопашного бою, але й уміння працювати з відмичками, вимикати будь-яку сигналізацію